Atyám útja a tenger alatt. A nagybecsben tartott családi paritját röviddel Gibraltári utam előtt ajándékozta nekem jó atyám. Egy kívül érdekes történetet is elmesélte nevezetes szerszámról. Ezt a hihetetlen történetet baráti köre is jól ismerte. Hitelességében még álmába se kételkedett senki, mert atyám őszintesége és igazmondása mindenki előtt közismert volt. Most úgy mondom el nektek, ahogy ő szokta volt elmesélni. Gyakran utazgattam Angliába, mondotta atyám. Egy alkalommal Harwich városa közelében a tengerparton sétáltam. Hirtelen honnét, honnét nem, egy megdühödött tengeri csikorontott nekem. Csak a parítján volt a kezem ügyébe. ám olyan ügyesen röpítettem a kavicsokat a szemébe, hogy nyomban megvakult. Miért, miért nem, az a gondolatom támadt, hogy a csikót meg kell lovagolnom. Megsarkantyúztam, és a tengerbe ugrattam vele. Engedelmeskedett, mert megvakulása a pillanatába meg is jámborodott, és nyoma sem maradt előbbi vatságának. Zabla helyett a parítját tettem a szájába, és most már könnyedén nyargaltam be vele a tengert mint egy három óra múlva értük el a csatorna túlsó partját. Körülbelül 30 tengeri mérföldet tettünk meg. Hollandiába 700 dukátér meg szelidül csikómat a három kehely kocsmárosának, aki aztán jó pénzért csodáállatként mutogatta, és ebből nem sokára meg is gazdagodott. A végén megfestette a tengeri paripa képét. Ez a kép került bele Buffon tudós híres könyvébe is. Ha fellapozzátok, ti is megtaláljátok. Csodálatos utazásomnál csak rendkívüli megfigyeléseimet tartottam csodálatosabbnak, melynek tenger alatti lovaglásom során tettem szert. Folytatta elbeszélését, atyám. A meglovagolt állat ugyanis úszás helyett hihetetlen gyorsasággal nyargalt a tengerfenék fövényén, s közben milliónyi halat tűzött maga előtt. E halat egyike-másika rendkívül különös volt, még soha sem láttam hozzájuk hasonlót, sőt, még létezésükről sem hallottam. Egyesek testük közepén viselték égő lámpásként világító fejüket, mások viszont farkukra nőtt fejjel ejtettek bámulatba. Megint mások szépen körbeüldögéltek, és közben csodálatosan daloltak. És láttam olyanokat is, amelyek vízből építettek oszlopcsarnokos, gyönyörű kristálypalotákat. Építményeik első pillantásra úgy tűntek, mintha lángból készültek volna, a szivárvány színeiben vibráltak, és csodálatosan hullámzottak. Íme, mondta, e teremtmények még a vizet is egyesíteni tudják a tűzzel. E vizi számos termében a kis halakat nevelték. A halak nevelési elve látszatra nagyon hasonlított a mi iskoláinkban és nevelőintézeteinkben alkalmazott módszerekhez, amelyeket mindannyian jól ismerünk, hiszen eredményeit a saját bőrünkön tapasztalhatjuk. Hogy mivel tömték tele a halak fejecskéit, nem tudom, hiszen a halak beszédét épp úgy nem értettem, akár a madarak dalát vagy a tücskök ciripelését, de biztosra veszem, hogy a mi nevelési elveink megalkotója maga is a tengerfenekén utazott, akárcsak én, és gondolatait inkább a vízből, semmit a légből merítette. Nos, ebből is láthatjátok, hogy még mennyi felfedezetlen és kiaknázatlan lehetőség van a -e világon. Ezután szinte az alpokkal vetekedő magasságot tengeralatti hegyekre hágtunk. A sziklás meredélyeken sokfelé fa nőtt. Volt, ami rák, volt, ami homár vagy osztriga termett, kardlók, tengeri csillagok és egyéb állatok társaságába. Ezek egyike-másika oly hatalmas példány volt, hogy közönséges társzekér alig tudta volna elszállítani, de a kisebbje is akkor ára nőtt meg, hogy felemelésébe a legerősebb ember is beleizzadt volna. Amit a víz sodor, s ami onnét a piacokra kerül, csak silány hulladék, és nem ért többet a leverte rohadt és férges gyümölcsnél. Szemre a homárfák látszottak a legsűrűbbeknek, a rák és fák pedig a legmagasabbaknak. Csodálkozva állapítottam meg, hogy a kisebb csigák az fák tövénél sarjadóbokrokon bokrokon teremnek, s hogy a csigabokrok, akár a tölgyet befonó borostján, a magasba törő fákra kúsznak. Egy elsüllyedt hajó különös jelenség okozója lett. Minden bizonnyal egy-három ölnyira a tenger felszíne alatt meredező sziklának ütközött, és ez okozta katasztrófáját. De süllyedés közben felborult, és alászáltában magával ragadta egy homárfar ügyeit. Ezek azután egy lejjebb álló rákfára hullva a rákokkal kereszteződvén új gyümölcsöt eredményeztek, mely egyformán hasonlított rákhoz és homárhoz. E legalább egyet magammal akartam hozni emlékül, de egyrészt csak ügyelbajjal férkőzhettem volna hozzá, másrészt pedig tengeri pegazusom egyistennek se akart megállani. Utunk nagyobbik felén már túljutottunk, és épp egy ilyen mély jártunk, vagy 500 ölnyi mélységbe, és félni kezdtem, hogy lélegzetvétel nélkül nem bírom ki sokáig. Helyzetem egyébként se volt túlzottan kényelmes. Gyakran találkoztam felé kúszó, tátott szájú óriás halakkal, s mindenjel arra vallott, hogy le akarnak nyelni bennünket. Szegény, szerencsétlen csikón vak volt, így csupán ügyességemnek és óvatosságomnak köszönhettük meg menekülésünket. Eros szindulatú haluraságok pedig más elemózsia után nézhettek. Atyám szerencsés kimenetelű tenger alatti kalandja a holland partoknál ért véget. A tengeri az ablaként használt paritját össze-vissza harabdálta, így atyám többé már nem is használta. Jó, magam is csak egyszer vettem elő, és pedig amikor Gibraltárban a fel nem robbant bombát az ellenség közé paritjáztam, és ezzel két bajtársamat mentettem meg a bitófától, így mentünkre Dávid király híres paritjája, legértékesebb családi örökségünk. De le kell szögeznem, nagyszerű érzés bajba jutott barátaink megsegítése, s újfent csak örülök annak, hogy parítjám utolsó fegyverténye két baráti életét mentette meg. Sajnos ezzel végképp megrongálódott. Nagyobb részét a bomba magával is röpítette a spanyolokhoz. A kezemben maradt kicsi darabot családi irattárunkba helyeztem el legértékesebb emlékeink közé.